Jean és Póli kedves ismerősökre akadtak, és ezeknek a kedvéért nizzába maradtak másnap estig. De Irénnek a közelgő verseny miatt már nem volt türelme, tehát megmaradt az eredeti tervnél. Mikor Sándor ott találta az autó mellett, mintha mi sem történt volna, már a régi parancsoló hangján kérdezte meg. Miért vitték be a rendőrségre? Kihallgattak, mert a gyilkossal együtt hordtam zsákot a dokkon. Zsákot hordott. Megint úgy érezte, hogy nevetséges az izgalma, amivel állandóan elveszíti a talajt maga alól egy olyan ember miatt, aki zsákot hordott, aki tulajdonképpen egy szolga. Gyors tempóban tűntek el a kilométerkövet. Messziről már látszott a tulani hadikikötő, már kivehető volt az acélbordák csillogása. A kanyarnál befordultak a város irányába, ugyanekkor szemben egy másik autó jött szabálytalanul és hirtelen felbukkanva. Sándor nagyot rántott a kormányon. Az autó, amely a forduló miatt szerencsére le volt fékezve, aránylag kis sebességgel leszaladt az útról. A hűtő nagy puffanással nekivágódott egy fának. Szerencséjük volt, hogy nem zuhantak az árokba. Semmi bajuk sem történt. Sándor kiugrott és kiemelte Irén. A másik autó elszáguldott. Irén annyira meg volt ijedve, hogy egy szót sem tudott szólni. Leült az árok szélére és szívére szorította a kezét. Sándor megvizsgálta az autó orrát, amely teljesen be volt zúzva, úgyhogy a szétgörbült hűtő mögött a meztelem motor látszott. De szemmel láthatólag az is sérült állapotban. Hogy helyben kiavítsa, arra gondolni sem lehetett. Most mi lesz? kérdezte Irén, és körülnézett a barátságtalan alkonyi tájon. Vagy száz lépésnyire innen van egy fogadó, ott megvárja a grófnő, amíg autót rendelek tulomból. Hát menjünk, Irén erősen megüthette a térdét, mert nagyon bicegett. Ha megengedi, így könnyebb lesz, mondta a sofőr, és egy mozdulattal két karjára kapta Irén. Úgy vitte. A lány szóni sem tudott. Megrémült, de nem merte ellenkezni. Aztán elmúlt a rémülete. Bár nagyon szégyelte magát, lehunta a szemét, és úgy érezte, hogy boldog. Mert kötelességének tartotta, hogy a sofőrnek könnyítse a terhét, még át is karolta a nyakát. Sándor nagyon kellemesen érezte magát Irénnel a karjaiba, és olyan áhítatosan hordozta ott az országúton, gyöngéden szorítva, mintha valami vallásos szertartást üzne. Aztán hirtelen láhajott a lány ajkára, és nagyon megcsókolta. Irénnek nem volt annyi ereje, hogy védekezzen, még annyi ereje sem volt, hogy ne adja vissza a csókot, és ne szorítsa magához két karjával Sándor barna fejét. Aztán ellökte magától, és leugrott a földre. Egy elcikázott kerékpáros járőr gyanakodva fordult feléjük a másodperc alatt. Egészen besötétedett. Sándor utána ment az ingbolygó árnyéknak, de a karja, mikor az elcsigázott nő lihegő hangját hallotta. – Őrültség, Nem erészelje! – és zokogva, bicegve futott a fogadó felé.